Кілька українців, переважно інтелігенцій, військових, представників національної буржуазії опинилися поза межами радянської України. Після революції і громадянської війни, і її новітньої великої руїни відкрився простір для авантюрних соціальних експериментів, які увійшли в історію 20-го століття під назвами «Рік великого перелому», «Колективізація», Ліквідація куркульства як класу. Внаслідок цих народовбивчих експериментів Україна опинилася в кінці 1932 на початку 1933-го років, на грані катастрофи. Знесилена братовбивчою громадянською війною, залякана тотальним ідеологічним пресінгом з винуваченням у контрреволюційності, націоналізмі, саботажі організації терористичних актів що Україна нічого не могла протиставити Навальному диктатові центру в застосуванні найсуворіших методів у боротьбі за хліб. Обережні, несміливі сигнали натяки українського партійного і радянського керівництва в особі Чубаря, Скрипника, Петровського, Шліхтера про розростання голоду внаслідок Гіпермаксималістських максималістських планів хлібозаготівель тільки зластили Сталіна та його афричників. 6 липня 1932 року в Харкові проходить третя всеукраїнська партконференція, на яку прибувають із Москви члени політбюро ВКПБ Молотов і Каганович. Скликана на вимогу центру з єдиною метою – Віднайти і назвати винуватців невиконання плану хлібозаготівель, ця партконференція у стами вірних соратників Сталіна назвала винними у зриві останньої хлібозаготівельної кампанії усіх більшовиків України. Конкретні винуватці відшукувалися з числа керівників партії і уряду України, хоча саме партійне керівництво республіки з успіхом знаходило винуватців на місцях. Так, напередодні конференції Чубар і Скрипник здійснили великі поїздки по районах України. Побачений почути дало їм можливість, застерігаючись визнанням і своїх опущень та помилок, говорити на партконференції про загрозу голоду внаслідок непомірних планів хлібозаготівель, неприпустимих методів і шаленних темпів колективізації, що зумовило масові втечість сіл і вимирання людей. Місцеве керівництво, перестрашене гігантськими плановими зобов'язаннями по хлібозаготівлі, в злобі та відчої творить беззаконня, вдається до терору і злочинів щодо селянства. Так у Драбівському районі Полтавської області було заарештовано 30 активістів, на з секретарем райкому партії Бодюком, і віддано під суд за зговір із куркулями Драбівський процес. І хоча Микола скрипнець, Відхиляв звинувачення Молотова і Кагановича у персональній відповідальності керівників партії та уряду за причини наших проривів і пробував з'ясувати, не хто є причиною, а що є причиною наших проривів, це йому не вдалося. У своїй промові Молотов висловився однозначно. Тепер є спроба приховати недоліки в сільському господарстві України, Зваливши негативні факти останньої хлібозаготівельної кампанії в Україні на зовнішній причині, скрипних шліхтів, на розмір хлібозаготівельного плану, чубар і так далі, треба дати відсіч цим антибільшовицьким спробам. Відсіч не заборилася. Передусім було здійснено жорстокий удар поселянців. Законом 7 серпня 1932 року, згідно з яким вводилася смертна кара за розкрадання колгостної власності. Цей варварський закон про колоски підняв нову, небачену досі хвилю навськовування дітей на батьків, синдром Павлика Морозова, глухої звірячої ненависті людини до людини, доносів, підозр і знущань. Юні піонери вистежували односельчан і рідних, доповідали політвідділам, нерідко самі ловили тих, хто зірвав на колгоспному полі один чи два колоски, і радо рапортували на зборах піонерських дружин про досягнуті в класовій боротьбі.